Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Bayyidhil la fala mudhill la wa man yudlil fala hadiyal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 Alhamdulillah kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini dapat Kita sabuk pengajar kita uh, Dalam bab akidah Islam Dan pada malam ini kita akan uh, Bicara berhubung dengan beriman kepada Allah Kita telah lama dah uh, Kita mula Dan ialah sekali, akhir sekali Ialah kita bicara tentang Uh, mafhum la ilaha illallah dan pada malam ni baru kita akan masuk laku mana beriman dengan Allah lama dah soalnya, tapi moga sekali sebenarnya kadang-kadang pun seler dengan tak mari kita rasa lama dah tapi sebenarnya tak masuk tak masuk lagi buat pelajaran beriman dengan Allah malam ni baru nak tak masuk Tuan-tuan sekalian uh, Berima dengan Allah ni Tajuk utama dalam hidup kita Dia tajuk pertama Dalam ruku iman Begitu juga tajuk pertama Dalam ruku islam Sama saja Kalau kita belajar ruku islam Maka berima dengan Syahadatai dua kelapa syahadah merupakan ruku pertama kalau kita belajar rukun ime maka beriman dengan Allah rukun pertama dia duduk nomor satu semacam rukun ha. mana pun dia duduk yang pertama secara mudahnya beriman dengan Allah ialah merupakan salah satu uh, rukun yang mustahak kita uh, kita beri perhatian khusus di sinilah dia punya panggil tepat Pucuk segala-galanya. Dan kalau usah sini, rusak belaka. Ha. Tapi om nabi kan ruku ruku imam lain itu kalau usah usah belaka juga. Tapi hak, hak ruku imam beriman dengan Allah dia duduk nombor satu. Dan kalau tak ada sini, hak lain itu tak ada belaka. Ha. Walaupun beriman dengan nabi tak beriman dengan Allah tak ada di kafasan. Berima dengan Melaykar Berima dengan kita, kitab Berima dengan Allah Tak jadi apa satu Kita juga berima dengan Allah Tak berima dengan Nabi Tak jadi juga Cuma dalam, dalam susun ni Berima dengan Allah ni Dia adalah uh, Kita panggil Asas utama Dalam ruku Iman Dan ruku Iman ni Dia ada Tiga tunggak Berima dengan Allah Berima dengan Nabi Berima dengan hadiah kiamat Ni dekat tiga ni Ialah dia panggil rukun iman utama. Tiga. Semua rukun iman ni. Nek. Tapi dia panggil hak utama. Utamanya beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan hari akhirat. Ah. Ha. Kemudian hak tiga lagi tu dia pelekat. Ber -ber beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat dan qada qadar untuk melekat. Haq ketiga ni hak utamanya ialah beriman dengan Allah. Ah Pada malam inilah insya-Allah kita akan tengok ah uh, lagu mana maksud beriman dengan Allah secara mudah dan secara ringkas. Beriman dengan Allah dengan ialah i'tiqad yang betul-betul kemat dalam hati bahawa Allah Taala sajalah yang berhak, yang betul, yang benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah besar dan tidak ada syirik. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua kekara. Sikit atau besar. Dan dia bersifat dengan segala sifat yang sangat sempurna. Dia mohon sempurna. Dan maha suci daripada segala kekurangan. Dan dia lah sahaja. Yang berhak kita sembah dan kita patuh. Itu dalam bahasa Arab. Ambil cuba. Sebut dalam bahasa kita, iaitu beriman dengan Allah ni ialah iman yang betul-betul mantap di dalam hati sebati dalam jiwa ha, bahawa Allah Ta'ala juarlah Tuhan kita dialah yang bernama Al-Haqq ha. dan yes benar-benar tak ada dalam hal lain hal kita sebut La ilaha illallah dia lah sahaja yang benar. Dia sahaja yang betul. Dan dia segala-gala. Dan dia adalah raksa. Dan tidak ada yang berkongsi dengan dia. Tidak ada serupa dengan dia. Tidak ada orang yang sama dengan dia. Tidak ada orang yang apa ni, uh, dapat melakukan apa yang dia buat. Terpanggil, tidak ada sekutu dengan Allah. La syarikat lah. Dan dia sangat sempurna. Sangat sempurna ni kita selalu sebut. Ha, kita sebut subhanallah. Subhanallah yang kita sebut, ha, kita tika sebut dalam rakaat, dalam sujud tu subhana rabbil Al alazim. Subhana rabbil Al alana. Ni ialah melambangkan bahawa Allah Maha Suci daripada segala kekurangan maha suci daripada segala kelemahan maha suci daripada dia buat tu sia-sia tak ada sia-sia kerana itulah apabila semua tu kita nak daripada Allah maka dia adalah maha sempurna ha, kerana itulah kalau kita baca subhanal lazi asrabi abdihi laylam minal masjidil haram maha suci Allah maksudnya maha sempurna Allah daripada segala kekurangan daripada segala kelemahan daripada apa yang dia buat sia-sia kerana itulah apa Allah buat ni sempurna belakang sempurna belakang Allah tak boleh nanti itu mana maha Subhana. dia memiliki sifat yang sempurna maha suci daripada segala kekurangan dan kelemahan kerana itulah selalu kita sebut subhanah rabbil azim Subhana rabbiyal ala. Karena itulah apabila semua makhluk bertasbih pada Allah. Subhanallah wa bis-samaa'ati wa ma fil-ardh. Bertasbih semua makhluk. Makhluk Allah ni bertasbih pada Allah, semua makhluk dia, ya ada di langit, dia ada di bumi. Kata, Kata apa? Subhanallah. Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Maha suci Allah bermakna Allah sangat sempurna segala-galanya dia tidak ada cacat cela pada Allah. Dia buat kapal terjadi. Dia buat langit jadi langit. dia manusia tak tak dapat nak capai langit. Dia buat bumi sebagaimana kita tengok, manusia tak reti nak buat apa. Kemuncak dalam segala galanya. Pasti kita boleh faham. Walillahi ilmalul ala. Tu Allah Subhanahu wa taala ni kalau kita tak fikir itu, dia telah buat untuk kita. Apa-apa kita fikir ni? Sikit sangat, takde gampang satu. Jadi, kerana itulah, apabila kita kata, uh, Subhana Maha Suci Allah, daripada segala kekurangan, maka semua dia memiliki yang sempurna. Sama juga apabila kita, apa ni, kita sebut Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak kita kalau kita dapat sesuatu kita guna nikmat Allah supaya kita maklai lah katakan, lepas makan kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah kita melafazkan pujian kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka. Eh, lebih suka kepada kita ucapkan kita Alhamdulillah daripada seronoknya kita makan maknanya. Kita dapat sesuatu keh, nikmat besar. Kita kata Alhamdulillah. Jadi kalau ha, kita kata Alhamdulillah tu, Allah lebih suka lagi ni kepada berbanding dengan kita dapat nikmat. Kita dapat nikmat besar lah kita kata dalam hidup kita. Apa-apa nikmat yang besar kita persebuk alhamdulillah. Kita suka sangatlah. Nikmat Allah Subhanahuwataala bagi kita dah Allah meriah. Allah lebih suka daripada seorang hamba dia alhamdulillah tu daripada hamba dia dapat nikmat sebesar-besar nikmat. Katakanlah orang ni dia boleh masuk surga Dia kata alhamdulillah. sukanya dia masuk surga Allah lebih suka cepat dia lagi pada dia maksud saya. Karena dia puji Allah, dia beri nikmat pada dia. Ha. Baik, kenapa tu tuan tu, Nabi Rasulullah SAW ajar kita uh, macam macam puji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Dia sahaja yang berhak kita sembah. Kita sembah dan kita beri taat pada dia. Dia saja. Hak, hak boleh kita sembah Hak boleh kita ikut. Hak boleh kita patuh. Hak boleh kita sayang Hak boleh kita apa ni memberi kasih sayang segala-galanya. Maka aa, dia saja yang berhak kita sembah, kita ikut, kita patuh, kita jujur dengan dia. Dan dia saja boleh kita tahan. Kadang-kadang benar ni kita kadang-kadang belum sapa. Belum siapa dalam hidup kita kita nak letak hanya Allah kita patut. Belum siapa kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita rasa i kata. Betul kah kita hanya Allah kita patut, hanya Allah kita taat. Ah. Apabila kita sapa, perintah hanya Allah kita patut, hanya Allah kita taat, ah, bagus apa? Maksud kita berime dengan Allah. Selama mana bela siapa situ kita kena usaha. Tak siapa lagi hak dia. Ada. Karena itulah dan antara uh, yang berhak kita sembah ialah Allah. Anda dalam ini dia sajalah yang berhak kita sembah. Maksudnya kita patuh, kita taat, kita setia, kita sayang semua sekali. Dia sahaja yang berhak. Orang lain boleh juga tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kul ingkan abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun qdartumha wa tijaraton taksawnakasadaha wa masakin tardawunha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihad fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi Allah subhanahu wa ta'ala ukhuran ukhuran kita ni kepada siapa kita kasih Katakanlah kalau ayahmu lebih mukasih. Anak, saudara, marah, adik-beradik, seteri, keluarga, peniagaan yang kita bimbang. Takut merosok, takut ilang. Bagi itulah juga tempat tinggal yang sedap kita bimbang. Kalau semua ni lebih kita kasih daripada mengasihi Allah dan Rasul dan berjahat di jalannya, maka tunggulah bala akan kenal. Allah nak ayat kita ni baru sahabat kasih pada Allah kita memperambahkan pada Allah, dia tengok 4 lima nekai orang yang dia sebut ni mana lebih kita kasih berbanding dengan Allah kalau selama mana 4 lima nekai orang yang Allah sebut tadi ibu bapa, anak-anak adik-beradik kaum keluarga, isteri berniagaan, rumah, tempat tinggal, semua sekali ini, kita lebih kasih daripada kasih pada Allah. Atau salah satu tu kita lebih kasih daripada kasih pada Allah dan Rasul, dan berjihak di jalannya, maka ima kita tak sapar pada yang dikandalki oleh Allah. Tak apa. Itu nah, tujuan eh? bila kita baca Quran, kita belajar, kita nak suruh kita sapar. Suruh puan Allah ada satu cerita cerita ni cerita lama tak? tapi benarlah. tidak serupa cerita sebahagian itu dia kata lama cerita ni reka es mata-mata ni cerita ni cerita benar berlaku seorang okay, sahabat dia ni orang keturunan orang hitam orang hitam ni orang tidak kata orang apa. Kalau tu mereka kita betul ada apaikat mereka duduk Amerika mereka, mereka duduk Malaysia Malaysia. Tapi keturunan kita, kita istana mana? Kita semua buah serta. Betelik-betelik. Anak guana dah. Kita sebut benda ni bukan menghina tapi nak cerita kita sungguh. Kita kelih. Rambutnya keriting. Kita biasa kelih tak orang kita rambut keritilah biasa keli jangan hina. Itu nak cerita hadis ni berlaku. namun dia Sa'ad. Sa'ad. Dia Sa'ad ni munggo sapa usia rumahnya nak kahwin nak bin. Mitra, mitra orang. Orang tak sil berlaku. Ha, nok lawan. Orang tak sil, munggo tak. Munggo tidak handsome. Handsome juga tapi tak. Pita. Kalau buah cap putih merasa, putihnya tak ada masalah, itai-itai. Rupanya-rupanya, masalah itai ni, apa ni, sampai dulu, sampai dulu ni, orang itai, tipe orang putih belanah. Kita baca akhbar tu dah. Ha. Baik. Dia ni, akhir sekali dia pergi gayak ke Rasulullah SAW. Dia kata Rasulullah, Amor banyak orang dah pindah orang, tapi tak ada siapa-siapa yang sudi kahwin ke anak dia dengan Amor. Rasulullah pun kata gini. Dia kata nak bini sungguh. <laughs> oh lah. Dia kata monggi jumpa dengan duk-duk-duk Raya aku ke sana, Aku suruh mari minta. Nah. Raya. Rasulullah suruh mari ana Dia pergi tu. Dia, dia pergilah. Rekah cerita dia pergi. Nak raya. Dia pergi. Apabila dia pergi? Dia pergi tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa tu saat. Saat. Oh. Saat apa-apa. Mungkin sahabat Rasulullah berlaku ni. Ha. Kemudian dia kata mari ada kejadian apa. Keajaibannya dia kata amon ni bawa besar Rasulullah. bapa Nak suruh mari minta annun ni. Oh, dia kusuk selalu lah. Eh? Ha? Kau bakal jadi tuk -tuk tua tu suka. Eh, dia kata tak tak bin lagi ayah ajak ni. Jangan dekat pada sokok punggung dia kau. Kau Rasulullah tu fina Rasulullah. Suka ada? Dah. Apa ta'wil lagi ayat ni? Iaitu amma nama Rasulullah suruh ambagi mitak anak demo tu kamu. Hububuh so, lalu muka. Bubuh 140 darjah. Ke 90 darjah ekok. Enggak <laughs> amma. Enggak anak dia dengar. Anak alit Tina dia dengar. Lari kawai tu ya. Lari. Kawai ni Hafsah. Anak dia kata ayah macam tu. Amma dengar dia kata ai ana tinan ame dia dia rayak kaya Rasulullah Sulaiman binne Sulaiman binne apa Tak pula mau terima dia kata Moga dia Sulaiman tak amah amah timo kena Rasulullah -rasul. tengok ana Ayuh dia terkejut ke Sai dia juga dah tapi boleh kena metalik tadi ke orang yang pun sesak pun dah hamba Ana kata aja bagi bagi dulu bagi dulu dia kata amah terima sebab Rasulullah -rasul. suruh tengok dia anak dia mikir lain anak dia tak mikir kerapa anak dia mikir ke Rasulullah -rasul suruh apabila Rasulullah -rasul suruh ke ni kebuncak lah jambil baik lepas tu ayah dia kata oh gitu kau gitu tu kau ayah dia hamba hambak hamba hambak pula panggil pagi aa ni ayah dia kata pagi-mari dia pagi-mari dia lah moga tak dihambak dia pagi dia tak agak dah kali maka sampah lah kedua-dua tu dekat cerita sampah tu Rasulullah kawan tu kata Amal lari Rasulullah dia hamad dah dia kata Amal sebenarnya Amal panggil dia nak panggil dekat ke ya, anak Amal kerana Rasulullah suka. dia baru sedar Patut tu tak apalah kira-kira-kira mimeh nak nekat lepas tu dia kata Rasulullah kata muh ada piti kan nak nekat tak ada sekalian habut Rasulullah pula dah tak ada piti pula. enggak Dia pergi jumpa dengan abang. Kan. Abang akan. Dia bercerita. Dia nak nikah ni. Abang akan suka. Tak apa. Aku boleh piti pula kau. Aku sponsor. Boleh piti. Tak. Lepas tu. Jumpa sendiri naumah. Wajak ni. Suka sendiri naumah. Boleh piti pula. Ha, nah, Jumpa Mdrahman Biaw. Kaya Mdrahman Biaw ni. Orang. Okay orang kaya di kalangan para sahabat. Sir, amparan bangau, duit banyak-banyak duit. Tinggi kedai nak belilah, nak beli baranglah, nak, nak nikah ni. Tu, kedai beli waktu, beli gua ni, nak beli, nak baru nak beli dah tengok barang. Bunyi orang ajak berjihad. Seruan jihad. Ah, dia sudah. Binti tadi, hak duduk epok dicari kuda, hak molek kali. Tak jadilah nak beli nak beli pak pakai silinder kai jubah ke ka dok gi cari kudoh hok perse hebat sekali hok pecuk hebat sekali patu dia gi beli pedang hok someh kali wah piti banyak ni nah piti banyak ni kah ni patu dia gi beli sawu besi hok perse tanapo ngator kalau tik kalau tikel pun tak masuk jo pedang sawu besi ama tengok orang uh, sungguh-sungguhnya ada di museum Universiti Melayu tu memang kalau muncul gun ni pun tak masuk wajibusir tu teknologi tinggi kalau kita suruh, so, apa ni orang panggil kalau muncul kerih pun tak masuk muncul pedai pun tak masuk, wajibusir tu kalau nak, nak tebah gini memang boleh tebah tebah bila kita dah beli tu tak beli ni anak ni naik pukuk-pukuk ni orang ada apa kan kau dia masuk masuk. Oh kata eh. Tak bertau tengok kat ni ni. Kuak. Gaguhan le dia. Abu bila selah tangin apa? Metalik dia. Oh, kada sahat. Mati dia. Mati dia. Abina mati tu, Rasulullah ke tengok. Ah. Uh, Rasulullah dia. lepas siap, suka lepas Rasulullah paling lain Rasulullah Tiyak ni kerana hebat hebat sambutan dia ni, kepada jihad ni lebih daripada apabila nak nikah dah ni nak, nak nikah, lola lola lola ni tak ada akad lagi lah nak nikah, lola lola ni apabila mari jihad pergi ke jihad lah Pagi, tak dia ke lain tak tak cara Rasulullah suka tu dia tengok rama bida dari bubuk bubu nak ambil dia paraulah paleylah lain ayat dia kata aku tengok ada bida dari selak akhir bubuk-bubuk bubu ke bubu selak akhir sesekai 1 nah, ayatnya kita boleh ambil kesimpulan taat saya kepada Allah saya kepada Rasul dan berjihad di jalan Allah jadi tu baru sahabat standard yang sepatutnya kita semua saya beriman pada Allah ni barulah sahabat kita panggil yang dikandalki oleh Allah lebih kasih pada Allah lebih kasih pada Rasulullah lebih kasih pada jihad kita ambil dua tiga kali tadi ayah budak tu saat sendiri anak tina dia anak tina dia tadi apabila dia dengar saat ni rakyat bahawa ha, di, dia saat sendiri ni rasulullah sumari pindah dia tak kira ada kupa kerana dia sayang ke rasulullah dia taat pada rasulullah lebih daripada taat pada orang lain hatta ayah dia sendiri pun tengok sini lagu mana tingginya email seorang okay, sahabat wanita, perempuan pada ketika itu dia pahal tak pada Rasulullah siapa setara mana. hatta dalam masalah diri sendiri pun kalau Rasulullah sudah suruh dia terima tanpa melihat kepada rupa parah Rasulullah tidak akan suruh kalau benda tu tidak baik dan Allah dan Rasul lebih tahu tetap diri kita untuk kebaikan kita daripada diri kita sendiri dan tentunya Rasulullah tidak akan suruh eh, perkara yang buruk pada seorang inilah maksud dia tingginya nilai email yang ada pada seorang anak perempuan tadi ayah dia pun email juga bukan kata tidak tapi terkejut mula-mula waktu -mula. berhambat tu terkejut terkejut apa tak suka ha. tapi dia terima bukan tak terima kerana itulah masalah terkejut ni orang tak boleh nak kira kita jangan ambil kira sebab apa sebab ni apabila kita dalam keadaan kemur tak boleh nak memikir mahalid bila tak nak memikir mahalid kita tak boleh ambil saluh atas dia, sebab kita pernah baca hadis Rasulullah SAW cerita dimana seorang yang kehilangan kenderaan kenderaan utah dia tu dia sebut kenderaan dia je sama ada utah ke kuda, tapi semua bahagian makanan dia tu, duduk atas tu tiba-tiba dia telak tidur, kuda dia ilah apabila cari punya cari tak jumpa mereka pada pasir akhirnya kelihatan sana di pokok tempat dia duduk nanti matilah dia sesak pada pasir ni lebih berat pada sesak dalam utas dalam utas boleh minum-minum air boleh pakai pucuk kayu tak? pada pasir nak pakai gawah tak ada tepi pada pasir ni supaya tengok laut dia muka. Cuma dia kerah sikit berbanding dengan laut laut terlembet dia kerah jadi dia kelip dia jangan... Sedang-sedang ada pun le utah dia. atau kuda dia. Barang-barang khumakan yang dia tadi. Buna kerana sukanya sangat dia. Salah kata. Ya Allah, engkau hamba aku tu, eh? Nah. Dia kata kepada Allah tu, hamba dia. Dia ni tu, eh? Min syiddati farahi. Kerana sangat-sangat sukak. Dia mana. Supaya dia jadi Tuhan Haa gitu Tapi Salah lagi tu Dia tidak Apa ni Tidak ambil kira Dalam keadaan tu Supaya juga Sore tadi Kamu dia Kita tengok saat tadi Apabila Dapat Duit dah Daripada tak ada Sehabut dalam tangan Orang bui Tolong dia nak, nak Nak kahwin Tapi apabila Jumpa dengan dakwah Seruai Untuk Berjihad di jalan Allah. Perlu pada dia. Dia rasa dia terpanggil. Dia Kepada perkahwinan. tu buat sementara. Dan harta yang ada. Dia belanja untuk. Berjihad di jalan Allah. Dan tak ada kahwin Ah, ha, Kerana telah Ayat ni turut pada dia. Ada juga orang-orang lain lagi. Minal mu'minin harijalun suraku. Ma'ahadullah alaih. فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِئًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ di kalabah mu'min رِجَالٌ صَرَقُوا مَا عَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ ada orang laki-laki yang benar setelah mereka berjanji dengan Allah مَا عَدُ اللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ ada di antara mereka yang tel Ya masih hidup tunggu-tunggu, wamab dalu tabdila, dan mereka tidak uktuka pendirian mereka. Kadang-kadang tuan-tuan ini ada satu daripada banyak banyak cerita yang kita tengok kepada Allah sahaja yang berhak di sebuah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ruku imam pertama. Sebagaimana yang kita biasa tahu, telah tahu. Ini berdasar kepada dan dari Quran dan juga dari Hadis Rasulullah s.a.w. antaranya ialah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Amanan Rasulul bima'un zila ilaihi min Rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lanufarriqu baina ahadim min rusulih. Waqalu sami'na wa ata'na. Gufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ini ayat yang kita selalu baca iaitu ayat 285 surah bakar ayat ni ialah nak cerita kepada kita rukun iman yang pertama dia kata amanan rasul telah beriman dengan rasul bima unzila ilaih dengan apa yang telah diterung kepadanya mirrabihi daripada tuan dia, wal mukminun dan semua yang mu'min kullun semua sekali a manabillah beriman dengan Allah wa malaikatihi beriman dengan malaikat wa kutubihi kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasul la nufarriqu baina ahadin min rusulihi dakita tidak membezakan antara salah seorang rasul dan antara satu sama lain. Ayat ni dia sebut empat saja rukun iman. Ayat lain dia sebut lagi lima. Dan Allah Qadda ni dia sebut ayat yang berasing. Kita tidak akan jumpa... Uh, ruku Iman ni disebut sekali. Di dalam satu ayat. Hal ni sebut 4, ada 1 ayat lain dia sebut lima. Dan Allah Qadda ni dia sebut ayat yang berasing. Baik. Oleh kerana tu... Untuk membuktikan bahawa Ruku Iman ni ni... Maka marilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah diajak oleh Jibril alaihissalam. Itulah yang kita panggil hadis Jibril, hadis masyhur yang diriwayat oleh salah seorangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat dia, marilah seorang, seorang lelaki, ya kami tak kenal dia, nak kata ga jauh, tak ada keseksa berjalan le daripada jauh nak kata dia dekat kami tak kenal. Ada dua persoalan. Mari seorang lelaki-laki dia mari congok-congok-congok-congok dia pun sandar lutut dia kepada Rasulullah. Ibaratnya gini. Rasulullah duduk gini. Dia mari dia sandar lutut. Lutut dia ni pagar dengan lutut Rasulullah. Ha, baik. Kamu dia tanya dia ni tak tak atas atas, atas kehar Rasulullah. Maknanya, sumpah orang kenal lama. Tetapi, orang yang di kalangan yang hadir tu, tak kenal seorang apa. Nak kata orang jauh, tak. nak kata orang jauh tak ada kesal perjalanan jauh. Kita kalau mari jauh kan, nampak moyuk, muka ciri, kena panas. Tak, tak ada. Nak kata orang dekat, tak ada orang kata apa kenal. Walau bagaimanapun, pesih dia dengan Rasulullah ni, semua orang kenal lama. Sahabat tu tanya, Dia tengok. Apabila dia tak gitu, dengan Rasulullah, lutut ni, pelanggan lutut, dia kata, akhbirni anil Islam. Tuluh cerita kamu tentang Islam. Rasulullah rakyat rupu Islam lima. Dia kata, sadaqtah. Betul. Sahabat dia dengar ni, eh heh dia kata. Dia tanya pada dia kata betul. Biasanya orang tanya ni kalau kaya mesti naklah. Dia dia ni. Tanya dia kata betul. Lepas tu dia tanya akhbirni anil iman. Tolong cerita kepada aku tentang iman. Rasulullah kaya iman bagi iman kepada Allah, bagi iman kepada malaikat, semua sekali qada qadar. Dia kata صدقت. Betul ke? Kami pun hairan lagi. Bapa dia tanya pada dia kata pula betul. Pada dia kata Matas-sa'ah. Bila kiamat? Rasulullah kata, Mal-mas'ulu anha bi'alama minas'ail. Orang yang ditanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kita dua ni same sim Sama tak tahu bila kiamat? Walau bagaimanapun dia kata, Tolong bayar kepada saya, Tanda-tanda kiamat. Rasulullah pun cerita, Tanda kiamat. Antaranya, Antalidil amatu rabbataha. Kamu tengok, Anak akan melahirkan, tuan dia apa ni hamba akan melahirkan tuan dia oh ni payah kita hamba melahir tuan mana? maksud dia ialah seorang hamba perempuan eh, sama yang dimiliki oleh seorang lelaki-lelaki apabila dia apa ni, melakukan hubungan itu dengan hamba dia lahir anak, maka anak itu memerdekakan dia, dengan sebab tu tidak tidak jadi hamba lagi. Automatik dia meneka. Ha, Atan tali dalam amatu rabbatah. Ah ha, itu maksud dia. Kemudian wataral hufatal khurah. Kau akan tengok orang berkaki ayah ya. Ru'a asya hok jaga kambing, yatata waluna fil bunyan, mula-mula buat bangunan tinggi. Anggalah ni ya lada. Hok kaki ayah pun buat bangunan tinggi, tak kaki ayah, buka bangunnya tinggi. Bangunnya tinggi belakoklah, dah. orang di, di pada pasir tu, penggembala kambing, buat bangunan tinggi tinggi, macam macam dah hebat. Jadi itu adalah tanda kiamat. Tapi tanda kiamat ni bukan tanda kiamat dekat, bukan tanda kiamat besar, tetapi tanda kiamat kecil. Ah. Jadi macam macam tanda kiamat kecil ni dan tanda kiamat besar kita tak jumpa lagi kalau mari tanda kiamat besar tak ada lah maknanya kita akan kiamat tak lama lagi orang hidup kata dekat kiamat dekat kiamat tu memang tanda kiamat kecil ada banyak baik jadi itu adalah dua daripada dalil yang, yang menunjukkan bahawa uh, apa ni rukul islam adalah yang per, rukul imai pertama ialah berimai dengan Allah baik pertama berimai dengan Allah ni berimai dengan adanya Allah Berimek dengan adanya Allah ni termasuk berimek dengan Allah. Itu je, kalau kita kata amal berimek dengan Allah kenapa agak hak pertama-tama termasuk berimek dengan Allah berimek Allah ni ada. Ada sungguh. Dan dalam dalam dalam bak ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَا وَالْحَقِّ Wanamaya d'gon min dunihi, hua albatil. Wanallah, walalaiyul kabir. Maksudnya, kuasa Allah yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah dia lah tuhaya hak, dia lah tuhaya hak sebenarnya. Wanamaya d'gon min dunihi, hua albatil. Dan sesungguhnya apa jua apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah ya itulah yang batil. Wa anama yad'un min dunihi wal batil wa anna Allahu wal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dia lah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita kata subhana rabbil Al a'la tu alin, tinggi. Al kabir maha besar. Sebesar-besarnya tak tahu besar mana. Allah kata besar besar jadi dalam dalam bab ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut bi'annallahu walhaq al Allah lah ya hak alhaq al ni na, ini khabar bi'annallahu walhaq ni khabar jumlah ni jumlah khabariyah dan Allah sahaja ia ya, benar alhaq juga nama Allah alhaqu Rabbika kebenaran daripada Allah Allah karena tu al-haq ni boleh buat nama orang Abdul Haq al-haq nama Allah ya dengan Allah adalah dia Allah lah ya sebenar al-haq Allah juga jadi sini kita tengok kita berime dengan Allah ni ada nah kerana itulah semua ke atar dunia ni yakin Adanya Tuhan, yakin adanya Allah. Cuma kadang-kadang mereka tidak sebut Allah, ha, mereka sebut nama yang berlainan, ha, bahasa atau mengikut bahasa bahasa masing-masing. Kemudian dalam dalam hak kita ni kita sebut Allah Tuhan kita. Ha adanya yakinnya adanya Allah ni merupakan salah satu daripada Prasaan keyakinan pada setiap orang tetapi yakin tadi perlu diperkukuhkan dengan keyakinan lagi betul betul adanya Allah. Ha, itu baru betul satu. kerana itulah dalam ayat lain, Yawma izin yuabihumullahu dinahumulhaq, wa yalamun annallaha walhaqulmubin. Maksudnya di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya dan taulah mereka bahawa Allah nah yang benar. Maksud Allah ni betul-betul ada. Lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat sebenarnya. Fadzalikumullah rabbukumul haq, fa ma za ba'dal haq illa ddalal fa anna Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi selain daripada Allah Hak kita sembah maka hak lain itu ialah tuhan-tuhan yang palsu. Ah ha, kerana itulah sini betul-betul ada ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya makna al-had di sini ialah kita meyakini, mengisbat dan mengakui Allah itu ada dan tidak mungkin kita mengingkarinya atau ragu tentang kewujudannya kerana hujahnya sangat besar dan sangat hebat. Kita tengok hujan. Yang pertama dalil fitrah. Dalil uh, amot tak si gono si semula jadi. Walaupun tak wah, apa sahaja, amboh sebagai orang lain, tahu? <laughs> Dia sifat orang kata oh anda semula jadi, sifat semula jadi. Mungkin tidak salah, tapi amboh tak siapa. Maksudnya, baik kita guna makna fitrah. Fitrah ni makna sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala buat sekali dengan wujudan manusia. Dia letak, dia tepek lalu. Dia semaksud lalu. Manusia ada sifat fitrah. Sifat fitrah tu ialah sifat keislaman. Sifat Islam ada dalam diri setiap orang... Ya salah satu ciri utamanya dia nak kepada Tuhan. Tu sifat fitrah. Kalau kita beceh Bak fitrah ni ialah satu sifat Yang Allah lengkapkan dalam diri setiap orang. Ha? dia di dia nak kepada Tuhan. Dan sifat tu dia kalau tak usik dia akan jumpa dengan Allah. Karena itulah para ulama menyebut al fitrah ialah Islam fitrah itu maksudnya sifat Islam dalam hubungan ni uh, para ulama hadis menyebut ya uh, baca hadis kullu mauluden yuladu ala al fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani ay yun yunsirani au yumajjisani kullu mauluden Yuladu ala alfitrah setiap anak dilahir dalam keadaan fitrah yakni dilahirkan Islam. Islam. Fa maka kedua ibu apanyalah Yahudani menyebabkan dia jadi Yahudi. Au yulassirat mengkristian kedah, au ymajisan atau menjadikan dia Yahudi. Kalau tinggal anak tu dalam keadaan fitrah dia akan pergi kepada Islam. Sebab fitrah maknanya Islam. Kerana tu, tuan-tuan, uh, asal orang ni Islam asal. Kalau jadi tidak Islam tu, ialah alas, keliling dia, sekitar dia. Iaitu orang paling dekat, ibu bapa, kawai taulat dan sebagainya. Kalau orang kata orang ni jahat. Orang tu jahat. Sebenarnya dia baik. Tapi apa yang jadi lah gitu? Sekitar dia. Kalau dia hidup unik kalau dia tidak kuat antibody dia tidak gagah makanya hagat demo apabila hagat demo tu jadi tak mana kerana itulah Rasulullah SAW. alaihi wasallam kepada kita sama dia kata al insan ala did khalili uh, maksud tu ikut peseng kawan dia kena tengok dengan siapa dia kau kalau gaul dengan kaki masjid, dia pergi ke masjid. Kalau gaul dengan kaki tidak pergi masjid, dia tak pergi masjid. Kalau dia ni tidak kuat. Kalau orang hot pastor baik, dia boleh gaul dengan orang tidak baik, dia tarik orang tu. Tapi kalau kita tak kuatnya, tarik demo. Karena itulah kita kena tengok, kita, anak-anak kita, orang muda, siapa sahih dia? Dia kata. Sebab demok tu mempengaruhi. Jadi... Karena itulah, anak-anak ni, setiap anak dilahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Kerana itulah para ulama mentafsir, al-fitrah yang dimaksudkan di situ, ialah Islam. Jadi jadi Islam dah orang. Tetapi, ibu bapanya lah orang paling dekat dengan anak tadi. Kemudian, sekitar dia, sekitar dia, ia membentuk anak tadi jadi kapur-kapur jadi baik atau jadi buruk agama apa maka sekitar dia orang paling kuat dengan sekitar dia ialah ibu bapa kalau tu tak nak lari ibu bapa ni pres, paling hebat kita ni jadi Islam ni kena ibu bapa kita kenapa? kena ibu bapa kita Karena masyarakat kita duduk tu baik kadang-kadang masyarakat kita duduk tu bukan Islam bukan Islam tapi ibu bapa Islam jadi Islam kita atau tengok orang buka Islam. Duduk dalam masyarakat Islam. Ibu bapa dia tidak Islam. Tak Islam ni. Kecuali Allah hidayah ke dia. Bicara-icara apa? Ah kena tu kuat ibu bapak ni. Coba tinggal lagi ibu bapak ni rasa dia tak kuat. Ah jahil Kita rasa kita tak kuat. Sebab tak kita kuat. Kita boleh mempengaruhi ibu bapak. Pada pekat hebatnya ibu bapak ni. Dia boleh mengisla anak dia. Kalau dia orang Islam cuma apabila dia besar dia tidak dapat anak. kalau tu kelemahan tapi dia segi kekuatan memang ada saya ingat Islam anak tu ke dia ha? kekal dalam keat islaman dia berkata juga anak-anak orang bukan Islam dia boleh bawa anak dia tu walaupun anak dia asalnya Islam pitrah tu dia boleh betul sebagai orang bukan Islam ha, di sinilah kita tengok peranan ibu bapa dalam membentuk akidah ni besar hebat. Cuma kita tak berasa. Kehebatan yang ada pada kita. Baik, kita kembali kepada dalil ni, dalil fitrah ni iaitu fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah Allah yang fitrah manusia عليها la tabdil li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Walakin aktharun nas la ya'lamu sur ar-rum maksud dia ayat 30 maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah fitratullahil lati fatarannasa 'alaiha tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu la tabdila li khalqillah. tidak ada perubahan pada fitrah Allah zalikad dinul qayyim itulah agama yang lurus Walakin akthar anas la yahlamun tetapi kebanyakan manusia dia tidak tahu. Karena itulah apa ni beriman dengan Allah ni merupakan fitrah manusia. Ini dalil pertama. Dalil ni kita panggil dalil ayat Quran. Dalil samai. Ah. Karena itulah kita tengok mana orang gila tempat orang asli sekalipun. Dia dia ada nyembuh. ...jumpa dengan Hindu duk, jumpa kuih... ...orang budak, jumpa kuih... Nge ...agama apa, -apa amanda, manusia ni? Ada macam-macam agama. Dalihnya apa ni? Ya, dalihnya manusia nak kepada Allah. Manusia nak kepada Allah. Kerana tu dia ada agama. Kerana agama tu mem yeah, yeah, me me memberi jalan... ...meletak jalan untuk siapa kepada Allah sebenarnya agama ni mari letak jalan supaya manusia pergi kepada Allah Karena itulah agama tu gapa agama susu kalau kita tengok, kenilah agama gapa-gapa hindu ke buddha ke, kompuzi ke apa ni, kristian ke, gapa gapa dia nak bawa, dia nak bawa orang menuju Allah Islam pun mari nak ajak manusia menuju Allah sebab Islam ni ialah agama yang asal daripada Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi-Nabi dan Rasul ada pun agama lain tadi walaupun ada asalnya daripada Allah tetapi telah berubah dengan beberapa elemen-elemen baru yang tidak ada lagi keaslian maka Allah subhanahu wa ta'ala silih ganti-ganti dengan Nabi ini untuk mengembalikan kepada agama dia selepas Nabi Muhammad tak ada ada agama ganti kecuali para ulama dan mujaddid. Mujaddid ni maksudnya orang yang mahri mengembalikan agama Allah kepada kedudukan yang asal. Inna Allah yab'athu ala ra'si mi'ati kulli sana man yujaddidu man yujaddidu laha amra dinha. Pada setiap satu kurun Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Melahirkan orang untuk mengembalikan agama dia mengikut hak murni. Daripada hadin ni kita boleh tengok bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ni akan berlaku apa ni uh, dirosakkan oleh masyarakat. Oleh manusia, kalau zaman sebelum Nabi Muhammad ada nabi mari. Ada rasul mari. Tapi lepas Nabi Muhammad tak ada lah. Tapi sebaliknya Allah akan atau akan beri ilmu pada orang untuk mengembalikan kemurnian agama. Ha, jadi kerana itulah dia tidak semestri seorang tetapi kemungkinan ramah tak ada masalah inna Allah ya ba'atuh ala ra'asi mi'ati kullina min kulisana man yujadidulaha amradiniha dia tak kata seorang dia tak kata ramah tapi orang oh siapa siapa saja. Ha, kerana itulah para ulama membila ramah orang antaranya al-imamu syafi'i rahimahullah jadi jadi Perasaan eh, beragama ni. Ada setiap, ada dalam diri setiap orang. Ni dalih. Ha, ni dalih akal ni. Tapi dalih akal kurut. Belak sikit ni. Belak mana? Bukan belak. Cuma kita ngaji. Kalau tuan-tuan ngaji. Ha, tauhid ke akidah ke. Orang panggil ngaji dalih akli. Hak ni dalih akal. Tapi dalih akal ni ambil dalih kurut. Ayat kurut. Kalau kita tengok dalil ni betul-betul dalam akal. Dalil al-khalq, dalil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah mana Allah kata, "Akhlitu min ghairi shay'in am humul khaliqun? An khalaqus wal ardha bilaa yutin." tengok terjemahan dia. Allah tanya, "Apakah mereka mencipta tanpa sesuatu pun? Apakah mereka dicipta?" tanpa sesuatu pun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri ni akan cuma so, ke Hei manusia adakah kamu cipta diri sendiri bertanya ah, atau Ataupun. eh Allah sebut am min ghairi shay adakah mereka dicipta tanpa sesuatu mana ada satu dicipta boleh tak Ataupun mereka mencipta diri sendiri. Dia ada tiga andaian. Adakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Tak ada. Tak ada. Tak mungkin berlaku. Ataupun mereka buat diri sendiri. Tak mungkin berlaku. Maka, orang tentunya ada juga manusia. Iaitu Allah. Ha, kerana itulah. Ni orang panggil Dali Akar. Dali Akar ni pun boleh tengok je dah dia mok ene bila kata dalil akal ni dia guna akal semata-mata. Dak Quran ni penuh dengan dalil akal. Surah so, Mekke. An khuliqu min ghairi syai'in? Adakah mereka diciptakan tidak ada asas? Ke oge okay, okay. ni terjadi daripada ada mu ada ya? Allah nak kata nak tanya mana. eh ada ke oge mari cangok-cangok, tak ada mok tak ada ayah betul dia lalu betul betul ada Allah nak tanya Allah, Allah tanya ni adakah manusia ni terjadi tak ada dari kamu satu tak ada muk tak ada aja ada tak tak siapa so, ataupun manusia ni buat diri sendiri boleh berlaku tak leh apabila hak yang pertama Allah Taala hak yang kedua Allah Taala maka tentulah manusia ni Allah buat Ani ha, dari ciptaan dia bagai. Jadi kalau tanya orang ni, org aku tak sekarat manusia. Kalau orang kata gelah ni, boleh tak ada kildah, tak ada bagai. Mudah ya. Walau pun Allah wak mari dengan dengan dengan uslu. Ya, ya kuat, ya gagah, ya boleh kita jadikan dia sebagai ni. sebagai dari. Amalakus samawati walau. Ada ada pula manusia yang buat lagi bumi. Dia mahu tinggalkan. Ha. Ha. Bala yukinudah manusia ni Dia tak yakin ha, Tiga-tiga kera tu dia tidak yakin belakang Dia terjadi daripada tak ada gawah satu pun Dia tak boleh terima Dia, tak li, dia pun tak nak buat diri sendiri Dia dia pun tidak buat langit bumi Lepas tu Maka dengan sendirinya ha. Dia yakin bahawa dia ni Ada yang ha, jubu Ada yang ha, jubu dia Ni betul-betul tuan-tuan Dari akah mereka tapi dalil akal yang berdasarkan pada ayat al quran ha. Kita Ah. Kita berteks akal. Nah, ni dalil akli. Kita mesti kata dulu, malam ni insya-Allah kita akan sambung pula macam-macam ha. lagi. waktu tu dia panggil salah satu metod metod nak ngaji salah satu orang ngaji orang panggil gabung ngaji sifat 20 tu dia panggil salah satu metod untuk nak kenal tuhan satu kaedah uh, dia gini ya lah, maknanya macam-macam kaedah uh, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya ialah kita baca quran untuk kita jumpa ayat-ayat ni boleh kita paham mula hantu tu boleh juga tetapi kadang-kadang orang tidak paham karena dia dia guna akal uh, dia tidak bawa ayat Qur'an untuk nak nak batu akal ha, kadang-kadang dia jadi akal semata-mata jadi kita hanya cuba tengok gabungan antara ayat Qur'an dengan akal ni dia akal uh, ayat Qur'an ni bawa supaya akal kita mikir, kita boleh fikir. Hang tu dipanggil dalil akal. Ah. Ha. Cuma bagi amonya, orang nak ngaji kaedah mana tu pun eh. Ah. Ha. Lah, mengenai sifat, ha, berapa sa? Dalam itu tak apa 20. Tujuh ya ngaji Tujuh sifat. Ha. Jadi, tak apa. Jadi, nak ngaji sifat banyak ke nak ngaji sifat sikit? Karena sifat Allah ni tidak terbatas. Tak tahu sebanyak mana sifat Allah. Begitu juga nama Allah ni tak tahu sebanyak mana. Orang kata 99 tu satu hadis, Satu hadis tu. Tapi sebenarnya nama Allah lebih daripada 99. Nanti kemudian orang kata, kalau orang kata nama Allah ada 99, kata, kata tak betul tu. Tak betul. Betul hadith tu hak sebenar nama Allah lebih daripada 99. Kalau kita kupus semua nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, akan dapat lebih 120. Kemudian apa ni? Ah uh, maksud hadis tu walaupun hadis tu di segi satu segi di segi sanahnya ada macam-macam pendapat para ulama dan hadis tu dia ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dia kata Allah kata innallaha tis'ata wa tis'ina isman illa wahida Allah mempunyai 99 nama kecuali satu. Mana 99 dah? Eh? Dan siapa-siapa hafal dia maksud surga. Man ahsaha dakhal al-jannah. Siapa-siapa hafal dia, bila dia boleh masuk surga. Baik. Jadi para ulama oleh kerana hadis risa dia ada lagi hadis lain yang sebut nama Allah termasuk dalam hadis ni dia cuba tengok sekali ha, dia kata begini dia kata Allah kata dia ni ada 99 nama siapa-siapa apa 99 ni maksud surga bukan berarti dia tak ada, ada nama lain tapi siapa-siapa baca hak ni 99 boleh maksud surga namun dia, dia tak kata nama atbus 99 aja. Ha, tapi kalau siapa-siapa baca 99 ni boleh sesega. Nahaini. Di wak catatannya ada ada 10 ringgit nawa sedekah masjid. Ada 10, yakni peruntukan untuk dengar masjid. Bukan bermati tak ada tapi lain. Ada lagi bitih lain. Ha, itu maksud dia gitu. Maksudnya siapa Allah ada 99 ni. Dan 99 ni. Siapa-siapa baca. Boleh hansi suka. Dan. Ayat tu tu tidak menunjukkan. Bahawa. Tak ada Nama-nama lain bagi Allah. Malah. Ada lagi. Hadis lain yang sebut. Rasulullah kata. Siapa-siapa susah hati. Siapa-siapa duka cita. Dia berkata. Allahumma ini abduka. و ابن عبدك و ابن عماد أمت اماتك ناصيتي بيدك ما ضي في حكم ادلو في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت به احدا من خلقك ان تجعل القران العظيم ربي عقلبي ونور بصري وجلاء Ha, ni dalir dalir mengatakan namalah Allah ni banyak lagi maksudnya as'alukah ya Allah aku minta dengamu bikul lismin huwalak dengan semua nama-nama sammaita bihi nafsaka yang engkau telah letak untuk dirimu aw anzal tau pi kitabik ataupun nama tu engkau telah tururkan letak dalam kitab-kitab engkau aw alam tahu ahadam min khalqik atau nama tu engkau ajar kepada salah seorang daripada makhlukmu aw awista sarta bi awista sarta bi fi ilm al-ghaib indaka ataupun nama tu engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisi engkau ah ha, tu dalil atahni atadali ni, ni, ni ada sahabat maknanya nabi ajar ya Allah kau minta dengan semua nama nama tak kira lah nama nama nama engkau ni oh, engkau tak untuk engkau tak kira nama tu engkau letak dalam kitab kau dalam Quran kau ataupun engkau ajar siapa-siapa kau maksud siapa-siapa ni ada jibril kau dia ajar malaikat-malaikat kau atau siapa saja ataupun nama ni pun tak ajar siapa-siapa engkau sipil Apa? daripada hadir ni orang ulama buat kesipulan ada banyak lagi nama Allah Mungkin setakat 99. Ha. Karena tu, kita peluas sikit kita ngaji. Ngaji ni, nama Allah tidak 99 sahaja. Sebanyak-banyaknya. Banyak lagi. Mungkin ada yang kita tak tahu. Cuma, dalam hadith tu 99 ni, Rasulullah kata, siapa dia baca, boleh masuk serga. Tidak menafikan ada lagi nama lain. Ha, kerana tu, kita buka sikit ilmu kita, minda kita supaya kita paham oleh Nabi kata. Ha, kalau kita kata tak ada nama 99, eh canggah oh. dengan eh. hadiah lain. Kerana tu, ha, kalau kata eh nama Allah ada 99, kita kata ya. Kalau kata, nama Allah bukan 99 saja, Ada lagi banyak lagi. Ia juga. Apa mana ia ya belakang? Memang ia ya belakang. Ha. Jadi kita, bila abang sebut malam ini, dia kata lah, Amor dengan Ustaz Jari kata, bukan 99, banyak lagi. Dia kena kata ia juga. Dia kata, nama Allah 99, ia. Ia dalam hadith tu. Dan siapa-siapa baca boleh maksudnya. Ia. Ia. Apa kata ia, ia. Ia tapi ada lagi nama Allah lain. Eh, tak maksudnya itu. Ah, ha, kan itu apabila kita ada maklumatkan kita tidak balah dengan orang. Okay? Apa pun apabila orang ceramah kata Allah ni ada nama selain 99. Apa silap? Apa silap silap? Nabi kata. Tapi kalau kata, kalau kata ada lagi ke nama Allah selain pada Rasulullah? Eh, Nabi kata ada. Hak dia kata tu betul. Kalau oh ayam betul. Ha, jadi dia tidak jadi orang panggil uh, belagoreke. Ha, kita ni kalau dia belagoreke, kan? Kokek, kokek, kokek, tercambik. Ya? Ha, ba, bos ba. Kita tahu selape. Dia tu tahu selape. Belagoreke kan? Hmm. Nak bagaian, nak kaya. Oh, bagaian cawbik belakang. Tapi dia belagoreke kan? Masak muka. Apa ha, tu? Oh, kerjut dengar nak mukipun, nak bawa belakang dah, untuk guru-guru tu, jadi tak ada rugi, rugi masyarakat, rugi eh? masyarakat, Sepatunya, benda-benda lagu ni, kita boleh, menambah ilmu, ha, menambah, kita dengar orang tu sikit, orang tu sikit, sikit, setakat tu dulu, insyaAllah, boleh, boleh, ha. isu ni, timut ke leh tak, lama dah bincang dah dulu dah, dia sebenarnya pada asahnya tak apa. Tapi dalam konteks Malaysia ni ada masa. Haa, gitu ya. Orang tak setuju. Tak, orang tak setuju, tak boleh guna nama Allah. Tak? Kepada orang Kristian ni. Uh, dia ada latar belakang bezah sikit. Pada prinsipnya orang kata, Bapaknya guna gila. Memang tak ada masalah nak guna. Dia pun guna dia. Amor tanya. Mimik guna. Sejak lama dah guna. Tapi, dia nak penggunaan rasmi. Itu persoalan. Kadang-kadang orang kata, orang yang tidak tahu persoalan di belakang, di sebalik. Ha. Karena tu ada orang setuju, ada orang tak setuju. Baik, orang yang setuju guna nama Allah. Dia kata, tak boleh, boleh lepas ni lah. Tak boleh menyesal kita. Sebab dia melihat, di dalam Al-Quran, orang-orang Arab sebelum masuk Islam pun guna nama Allah ha, betul, bukan okay, tak betul, betul bagi orang yang tak setuju benar? dia melihat daripada aspek lain aspek lagu mana dia sudah sejak tahun 80 orang Kristian telah memohon daripada KDN untuk menggunakan nama-nama yang sama dengan nama-nama orang Islam dalam beberapa kalimah Sebagai contoh, kelimah Allah, kelimah zakat, kelimah masjid, kelimah semayat. Ada di senara, di senara kelimah-kelimah itu. Awak tak ingat secara detail. Jadi, KDN melalui Jakim tidak benar. Itu dia punya, dia punya orang panggil background atau history. Haa, jadi, orang waktu tahun ini dia tahu itu sebab dia adalah tablakah. Orang hak tadi setuju betul juga. Apa nak dekat guna nama Allahnya? Betul. Ambo kata betul juga. Ada rekod. Tapi aku setuju, dia tengok. Apabila apa apabila Kementerian Dalam Negeri dengan melalui JAKIM tolong. Maka dia minta beberapa kelima lain nak guna nama Allah. Dia nak guna masjid juga. Gereja tu nak. Dia nak guna nama masjid. Nah, jadi memang pihak kajian tak benar. jadi apabila tak guna tak boleh belakang nama Allah dia lekat sehari ha, dia buat mahkamah ha, dia, dia ada latar belakang dia kerana tu ada orang yang tahu latar belakang dia fikir lagi lain orang yang tak tahu latar belakang dia kata tak apa maksima si tengok. Lepas tu, apabila nak guna nama Allah, apa perlu kepada mahkamah sebab dia nak tulis di dalam buku. Kan kan tu orang pergi kepada sejarah. Awak guna nama Gapa dulu semua nama Allah. oh tu pro ekor tu. Pro ekor. Walah bagaimana kalau dia masa dia, dia tidak beristiqaf. Kan apabila kita dengar sekali mereka mendesak sama ada betul setara mana. Dia tak tahu. Nah, supaya. Uh, diistiharki agama Kristian sebagai agama resmi. Kan? Tak tahu. Dia tak tahu secara mana betul. Tapi. Benda tu What, what too big. Hak tertunya. Hak mereka. Agama-agama lain ni. Dia sepakat belakang. Lawat agama Islam. Hak tertu. Ha, antara lainnya. Mereka menuntut supaya Diadakan Jabatan Agama Bukit Islam Sebagai Memberi uh, Nak jaga agama Bukit Islam ni Agama-agama Bukit tidak Islam ni Karena Islam ni ada jakir Mereka nak juga Jabatan serupa tu ada Menteri jaga sahaja. Jadi Mereka juga mendakwa Mereka membayar Apa ni Cukar Suka ke lain juga. Jadi kau-kau ni Sudah diperjuangkan Boleh Mereka lah haa. Kerana itulah Dia Dia tidak berhenti situ Bahawa ni Nama Allah Dia berhenti situ Fak ni waktu bit pula Waktu bit pula Waktu bit pula Masalah agama resmi Agama Persekutuan eh. Sebab apa ni Agama Kristian not, not. Dia Dia Dia dia, dia tolak ni eh sebab mereka tahu kedudukan orang Islam Ia tidak kuat kita tak kuat kita kata kita kuat masalah juga kita kata kita hebat kita orang tak banyak hebat ha, itu cerita jadi benda ini lah gerti lah okay, okay. ok kita kalau tak ada kita uh, berhenti sini dulu dengan membaca tasbih kapan. Subhanakallah wa hamdek. Asyadu la ilah Subhanakallah wa hamdek. Asyadu la ilah. Subhanakallah wa hamdek. Asyadu la ilah ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.